Croitorașul cel viteaz, de frații Grim. Într-o frumoasă dimineață de vară, undeva într-un orășel oarecare, un croitoraș stătea la masa sa de lucru și cosea de zor. Tocmai atunci, pe strada din fața casei sale, trecu soțărancă ce vindea ajun. Din mă ce bine mi-ar prinde puțin majun <laughs> Magiun acesta cred că o să-mi tare mult O să-mi dea putere, nu glumă Hei, mătușico! Mătușico, ia vino, vino, vino sus! Urcase mătușica nevoie cele trei trepte ale casei croitorașului și pătrunsese în odaia unde acesta lucra Luase clăitorașul nostru așa, cam la vreo jumătate de kilogram Plătise femeii și acum tocmai se pregătise să șuncă o bucată bună de pâine cu magiun eee. Știu că o să-mi placă mult Dar nu mă ating de el până nu dau gata vesta aceasta ce am început-o încă de-aseară O să pun felia cu magiun aici în fața ochilor și așa o să lucrez mai bine Cu cât termin mai rapid atât să mai repede felia cu magiun. Cum pusese jos bucata de pânză trase de mirosul îmbietor al magiunului, o droaie de muște dăduse buzna și se așezaseră pe felii. Hei, muștelor! Hei, cine v-a chemat aici? Plecați, plecați! Cum, cum, ce vreți? Ce vrei? vă arăt eu vouă! Stați puțin să iau bazmaua aceea din cuier și vă fac praf, nu alta. mai vezi, mai vezi, mai mai și se reprezise croitorașul nostru în grămada de muște și până nu le alungase, nu se lăsase. În urmă, ridicase basmaua și ce credeți că văzuse? Șapte muște zăceau moarte cu piciorușele în sus. Da ști că mi-ești voinic, băiete? Șapte? Șapte dintr-o lovitură? <laughs> Ia să-mi scriu asta aici pe brus să vadă toată lumea. Cu asemenea, ispravă nici nu mai merită să zac în amărâtul ăsta de târg. Mai bine să plec în lume, să-mi caut norocul." Zis și făcut. Nici nu apucase să se treacă de poartă când văzuse obiată pasăre ce era agățată într-un mare cinciș. S-apropiase, descurcase pasărea din tufiș și o băgase în buzunar. Și mândru de isprava sa plecase mai departe. Și mergea el ce mergea până când, la un moment dat, sunt întâlnite cu uriașe privea niște în sari. Bună ziua, frate! Ai noroc! Văd că n-ai altă treabă decât să stai aici la viața tișnită și să măsor lumea din ochi, ha? Pe un voinic, ca așa ca tine, se cade, să se lase în dorul eli să nu facă nimic. Uite-te la mine! Uite-te la mine! Am pornit să colind lumea largă, să-mi încerc puterile și norocul! Mm -hmm. Ia zi! He, <laughs> uriașule, zi, mm. vrei să mergi cu mine? Eh? <laughs> N-ai nicio grijă, te apări, eu fi nevoie. <laughs> Zău, ți-ai și găsit cu cine să mă însoțesc, cu un coate goale ca tine, un conțești băști. <laughs> Ce-ai spus? <laughs> Ce-ai spus? Ce spus? Ia, citește aici pe brulă acesta ca să-ți dai seama cu cine ai de-a face și pe urmă o să mai vorbim. Uriașul citise șapte dintr-o lovitură și crezuse că e vorba de șapte oameni doborâți de căitoraș. Dintr-o dată se cam înmuiase, dar tot nu -i venea a crede că fărâma de om din fața sa fusese în stare de o asemenea ispravă și se hotărâse să-l pună la încercare. Uite, să vezi ce pot eu să fac. Vezi piatra asta? Da. Ia te uită cum curge apa din ea, dacă o strâng tare. Tu poți? Dar cum nu? Și se mâna în buzunar, unde avea o bucată de brânză luată de acasă Și o strunse, și o strunse până a țâșnit tot zerul din ea Ei, acum ce mai ai de zis? Bine, Pricăjitule dar ia fi atent aici O să iau bolovanul acesta mm -hmm. Și-o să-l arunc în văzduh -a -a -a -a -a -a -a -a Dacă tu arunci mai tare ca mine <gri> asta e azvârlitură? Oh, azvârlitură? N-am ce zice Ei bine, eu am să azvârl unul De n-o se mai întoarcă Niciodată! Și băgase mâna în buzunar, scoase pasărea ce-au busese acolo și doi tare cu ea văzut. văzut. Viata pasărei atât așteptase. Odată se afântă în înaltul cerului și nici că se mai întorsese. E? Cum îți plăcoa aceasta, frate meu? Da, ce să zic, văd că l-a aruncat pe cam pricepi. Dar la altele ești bun? A? Să vedem! PIS! Să cari în spinare o covară mai ca lumea. Ai putea? Sau te dor șalele? Ia să te văd. Eu ui, vezi tejarul acela gros? Doborât la pământ? Da. De ești așa de voinic, precum spui. Uh -huh. Ajută-mă să-l scot din pădure. Dar cum să nu? Bucuros! Hai, treci de ea în spinare tulpina cu partea dinspre rădăcină. Iar eu o să duc uh, coroana, că... Doar crăcile și frunzișul sunt partea cea mai grea, nu? Uriașul săltase tulpina pe umăr și nu mai putut de fel să privească la ce făcea croitorașul. Iar croitorașul nostru, țuști, odată sărise sus pe crânci și stătus acolo liniștit, floierând plin de voioșie, ca și când ar fi fost o joacă pentru el să care o asemenea greutate. Oh, oprește, oprește că nu mai pot, prea e greu, Trebuie să-l dau jos din spinare, că m-a deșelat. Opa! Ah. Jos! <laughs> Coș, mintea n și nu e în stare să ducă în spinare un copac ca ăsta. Eh, de -ești așa de voinic pe cât spui, atunci hai cu mine în peștera uriașilor să rămâi acolo peste noapte. Wow! Ha? ha ha ha, abia prinse se poftă de încercări dintre astea Dar dacă tu nu mai poți, nu mai poți, gata Acum, nu vreau să pățești ceva din cauza mea, Doamne ferește, Hai la peșteră, hai la peșteră să, să-ți tragi sufletul Uriașul îl dusese în dreptul unui pat și îl să se culce în el și să doarmă cât dorea Dar, vedeți voi copii acela era cam mare pentru croitorașul nostru Așa că se chimuise și el într-un colțișor Pe la miezul nopții, Socotind că după atâta muncă Croitorașul e toropit de somn Uriașul se apropiase de pat Fără să facă picte de scomot, Și cu un truc mare de fier Izbin pat cu atâta putere Că ah, De acum a zis cu asta furisită Sosise dimineața, Uriașii se Uria și se sculasere și tocmai o să spre pădure. Uitaser aproape cu totul de croitoră! Ei, hey, ei, hey, ei, hey, unde plecați așa? Ce manieră aveți voi? Ha, și nici n-am dormit prea bine la voi. Am simțit așa ceva așa, nu știu, bă, bă, ca o ciupitură azi-noapte. Ei, hey, ei, hey, mai, hey, hey, hey, unde cuciți? Ceamă? Ce soc? Ce ce ce dar de ce v speriat așa? Nu, no, nu, no, eu cred că am nimeni era nebun! Crăitorașul își văzuse apoi de drum spre alte meleaguri. Într-un târziu, obosit, poposise în curtea unui mare palat. Îndată îl prinsese somnul. Cei de acolo se apropiaseră binișor și rămaseră cu gura căscată de uimire când citiseră pe brul său Șapte dintr-o lovitură, mama. Alergase înapoi la împărat și povestiseră acesteia ce mare voinic păposiseră la el împărat. Păi, unul ca acesta ne-ar trebui nou. Nimeni n-ar mai cuteza să se ridice împotriva noastră. Aduceți-l aici! Ziua bună, prealuminată împărate, cu ce pot fi de folos? Ne-am gândit noi, dacă n-ai dori mărețe viteaz, să devii conducătorul oastei noastre. Eu pentru asta am și venit aici. De azi înainte ești mare conducător. Dar ceilalți conducători începuseră să-l pismuiască pe volnic. Împăratul simțise și el că făcuse o prostie punându-l la conducerea uștirii și acum nu mai știa cum să îndrepte lucrurile. Până la urmă, îi venise o idee. Primite-ți-l la mine pe viteaz. Am sosit, pe luminate! Am să te rog să mă ajuți la o treabă pe care nimeni în afară de tine nu o poate duce la capăt. Uh -huh. Într-o pădure din apropierea cetății s-au pripășit doi uriași. Dacă te încumeți să ne scapi de uriași, ca răsplată, ți-o voi da pe fata mea de nevastă și drept zestre jumătate de împărăție. Îți dau să te însoțească o sută de călăreți. Dintre cei mai bravi mm, Așa chilipir mai zic și eu Am primit vești că uriașii au intrat în codru la odihnă Plecase croitorașul nostru cu cei 100 de călăreți după el Și merseră ei ce merseră Până ce ajunseseră la marginea codrului Unde se găseau uriașii Hei, hei, voi, voi, voi, așteptați-mă aici Mersese el tiptil, tiptil Până ce-i văzuse pe cei doi uriași Dormeau duși și nici nu visau ce-i așteaptă și își umpluse buzunarele cu pietre Și acum se urcase într-un copac de deasupra uriașilor Și zvr! drept în pieptul unuia dintre uriași <gâng> <gâng> Ce te-a da mă, dai în mine de unde ai mai scos că dau în tine? <gâng> Și-a dormit sără la loc Atunci zvrr și în pieptul celui de-al doilea de ce mă lovești, mă? Da, nu te-am lovit, ei. cerau a ce erau, din nou. Și atunci din nou, sfârf, câte o piatră la amândoi. Te cam îndrești cu gluma, măi. Eu? Da. Tu dai și zici că doamnă. Ăsta-i ți să smulgă copacii din jur și să se croiască cu ei. Când unul, când altul, se pocneau drept în moalele capului, până când... Căzuser amândoi lați la pământ de parcă i-ar fi lovit trăsnetul. Atunci croitorașul cel viteaz își scoase paloșul și i pe vecie. se întorsese apoi la marginea pădurii. E, gata-i treaba! Le-am venit de hac la amândoi! Dar nu a fost ușor. În disperarea lor s i fi văzut cum smulgeau copacii din rădăcină ca să se apere. Dar ce să se apere? Pe ce poți să te pui cu unul ca mine care doboară șapte dintr-o lovitură? Nu cumva te-au rănit? Eu? Rănit? <laughs> Nici vorbă. N-au fost în stare să-mi clintească măcar un fir de păr. Eh? Acum, hai la împărat. Alumina împărate, și de acum aș îndrăzni să spun prea fericite împărate, ți-am îndeplinit porunca. Acum, țineți și dumneavoastră promisiunea. E prea te grăbești, voinice. Cuvântul meu e cuvânt, dar mai înainte de a-ți da pe fica mea, și jumătate din împărăție, se cuvine să mai săvârșești. Încă o faptă de vitejie, dar să știi, nu-i mare lucru pentru unul ca tine Și să nu te aștepți la cine știe ce Într-una dintre pădurile mele și-a făcut sălașul un inoroc mm -hmm. Și tu, un animal mare cu corp de cal și cu un corn în frunte Dihanea asta mar pagube face Încearcă delprinde prinde. Cu cât mai repede, cu atât mai bine. Și vină după aceea să-ți iei răsplata. Inorog? Hm. dacă e vorba de un inorog, lasă-l în seama mea. Că doar măriata ta știe ce-mi poate pierdea. Șapte dintr-o lovitură. Și plecase și nostru cel viteaz. Își lase cu sine doar o funie și o secure. Intrase în pădurea unde și-avea sălașul, temutul noroc. Mult nu umblase, căci imediat Dihania simțise și se repăzise asupra sa. Așteptase cloitorașul până ce aproape la tinsese și, totdată, sărise în spatele unui copac. Dihania, poc, cu cordul în copac și acolo rămăsese înfiptă. <hie> acum mi-a picat în laț păsărica, acum! Nu mai trebuie decât să trec funia de după gâtul fiarei și să retez trunchiul de copac și gata, <gântă> gata, îl duc pe șcheș împăratului. Iată-l, Măriata, iată fiara. <gântă> Acum, deții de promisiune? Deținut, mă voi ține, dar dacă tot ai început o treabă așa de bună, ar fi păcat să nu o duci până la sfârșit. Un chilipir pentru unul ca tine și un mare bine pentru împărăție. Un porc sălbatic, mistreț, îi zice, face mari stricăciuni într-o pădure de-a mea. Dacă îl prins și pe acesta, tare îndatorat îți voi rămâne. Pentru mine asta e joacă de copil, e ca și prins. Sau măriata a și uitat? <laughs> Șapte dintr-o lovitură nu se împiedică de un porc, fie el și mistreț. Ajunsese croitorașul cel viteaz în pădurea cea de costea fiara. Acolo, într-un colț, afla un magazie Ca acelea unde se pun lemnele la păstrat pentru iarnă Pitazul nostru Momise mistrețul greu în ușa magaziei Și cum intras acesta pe ușă Așa ieșise Croitorașul pe geam Și franc închise ușa în urma fiare. Apoi îi chemă pe vânători Să termine treaba E! Acum, împărate bun și drept, e momentul să-ți ții făgăduiala. Așa-i, voinice, ce-am promis, am promis, să se facă nuntă mare.